كلمتان حبيبتان اول inshallah metesnim kćira Dak prenijmi r'vale za halalono šekana Allahu ta'ala ineka salatu wasalamu alayka as-salatu wasalamu nasika Rasulika Muhammad ibnika habda ta'ala alayhi wa sallam na njegove ashabe nego učasnu porodicu i sve oni koji sleni pravi put doš njega dana zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala pina večeras omogućuo da se družimo sa hadisom poslanika sallallahu wa sallam da izučavamo njegovu praksu, njegov sunet i da to jeli, pokušamo prakticirati u svom svakodnevnom životu. Došli smo do poglavlja o Jelu i Han, Proštni put smo završili poglave o Viću, sada je sedi poglavlja o Jelu i Hanu, odnosno 1996. hadisa. Ovaj prvi hadis je nastavljen o izgovoru bismila prije jelu. Još jedan pri samograđista s otprilikom da se je radio o ovoj tematici hrane samo da je početim nas odnosno da istaknem da je pitanje konzumiranja hrane te kako značajno u životu čovjeka je čovjek bez hrane pića ne može opstati i uzvišeni Alah Teodošanov neka jela zabranio neka jela je pića zabranio Kroz Kur'an direktno ili kroz sunet, Allah'a upisnanih'a se navlovali u sebi. I nije svejedno šta ćemo unositi u sebe. Nije svejedno šta ćemo jesti i piti. Jer dokazano je da jelo i piće ostavljaju trag na ljudski karakteri i na njegov ponašanje. Uzvišeni Allah je dozvolio sve ono što je lijepo, ukusno i prijatno i od jela i od piće. A zabranio je sve ono što je štetno, što je neprijatno što je ružno. Tako Takoj hrana je hrana ako je prijatna i lijepa ona ostavlja pozitivan trag na čovjeka. To je i medicina dokazuje da određene vrste hrane, posebno mesa, ostavljaju pozitivne i negativne ili tragove na samog čovjeka, odnosno na njegovo ponašanje i prisutna. Kao što je li neprijatna hrana ostavlja negativan trag. U osnovi Sva jela su dozvoljena, osim ona koja je zabranio Kur'an i Sun. Tako je i sa pićima kojima smo govorili prošlih put. Sve je dozvoljeno osim nekih određenih vrsta jela koje je Allah zabranio nama. I to opet, rade naše koriste. Zbog našeg zdravlja, ili zbog našeg karaktera. Kad je odvišen Allah, subhanu wa ta'ala, uzbiljanim i šehtanama džim, Ja, eyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa bi kulli ghislay. Jedite od onoga što je na zemlji, ono što je hala i što je lijepo i prijatno. Halalan tajiba. Ova i za vas, u ženica, sva ono što je uzvišeni Allah dozvolio to spoćani, sunnetodno, to praksa poslanika, resulatusa. Dozvoljena u hala halal i hala halal bić. Prvi hadis, kao što smo rekli večera, se je naslomjeno izgovor u bismillah primjela. Postoje jedan, jedan niz adava, odnosno propisa, koji su vezani za, za objedovanje, za jelo, kako prije jela, tako i doku jela i poslije jela. Islamska vjera je je vjera koja buhvata sve segmenti ljudskog života, pa je ovo najsiknije detalje, ni u jednoj religiji. Ne možete naći ni u onim ostacima objeve ili ovaj prepričanoj objeve koja je u Bibliji ili Tevratu, Tori, Evanđelju. Ne možete naći propise. Ne možete naći propise i adape koji se tiču svih segmenta taj ljudsko života. Poslani, kad je Sadat Veselovna se poučio svemu, kako ćemo spavati, jesti, piti Kako ćemo se odnositi prema Allahu, prema drugim ljudima, kako ćemo se odnositi prema životinjama, prema neživljoj, pri treba svemu. Čak nas je pučio kako ćemo i nuždo obavljati. Kaže Hudejet radijallahu anhu je rekao kada bi smjeli sa poslanikom sallallahu alejhi niko od nas ne bi pružio svoje ruke prema djevu sve dok Allah poslanika lehi ne bi počeo prvi. To je jedan edep poštivanje, uvažavanje, poslanikanih i salat vsevna. To vrijeme tu je bio poslanikanih i salat vsevna. A u našem vrijeme tu mogu biti mo naši roditelji. Mi smo govorili ali, da ne počinjemo kad jedemo s rotima ne počne. To može biti uh, otac u porodicu, obitelj, da ne počnu. Uh, da, da niko ne počne s sremenim ne počne. I to je jedan edem i tradice naših današnjeg prostredima. Ili ako se nalazi neko koji je ugledan, ljučen, da se ne počne, niko ne počne. To nije obalaze, ali, ali je nešto lijepo i nešto učitivo. Jednom smo jeli skupa s njim, pa je došla neka djevojčica, tako brzo, kao da je neko juri, i odma se trihnatila hrane. Htjela da jede. Allah poslani kada je svelat, na mjeg je uzeo za ruk. Potom je došao i neki beduin, kao da je ga neko juri, i isto poslupio. Došao za sofru i odmah da jede. Poslanik Sala, je i njega uzeo za ruku. Zatim je Allaho poslanik Sala, rekao zaista je šetanu dozvoljena ona hrana nad se ne spomeni Allaho ime. To je šetanu omogućeno da jede tu hranu Oni On je došao sa ovom djevojčicom da sebi učini hranu dozvoljenom, pa sam uhvatio za njemu ruku. I došao je sa ovim beduinom da bi načinio sebi hranu dozvoljenom, pa sam go uhvatio za ruku. Tako je, ono ga čuje ruci duša, zaista njegova ruka moje ruci sa njemom rukom. A drugoj predaj se kaži, zatim je spomenuo Allahov ime i počeo vjesiti. U ovaj hadisnam govori o tome da prije jela treba spomenuti, treba kagati Bismillah. Odnosi, treba spomenuti Allahov ime. E sad, da li je to dovoljno dovolj reči samo Bismillah ili treba proučiti Bismillah Rahman Rahim? Kod toga postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Međutim, Ispravljiv je mišljen da je dovoljno kazati bismillah. Dovoljno je kazati bismillah, u ima Allah. Jer uh, o tome i hadisi govori, tako i hadisi govori. Međutim, jedan dio Islam slučenjaka kaže da nije sporno da, nije sporno da se kaže ovaj, u potpuno bismillah, da se kaže u potpuno bismillah, rabman rahim. Šeitani su svuda oko nas. S nama jednu s nama se druže ulaze u ušću spavaju u postelji, ako je mi dozavimo. Ako u našim u ustima, na našem mjestu, nije vladu ime, oni su s nama. Onda je šeitan s nama, ako Allah nije s nama, onda je šeitan s nama. To je neminulost. Zato je, zato je propisano, ako se znamo, da sve radi bismilom. I kad ulazi, kad, kad izlazi iskućaj, kad ulazi u kuću, kad ulazi auto, kad kriječe auto prevoznim sredstvom, kad piše, kad jede, kad pije, sve bismilom. Ne, to je razlog spominjanja bismillah svako svakog posla je između ostalog da šeitane sudjeluju sa nama, da nije s tu. I kad kažem bismillah, njemu on je onemogućeno da se s nama druži i da sudjeluju u tom djelu. A povrh toga mi spominjanjom Allahog imena donosimo bereket, odnosno Allahog blagost, u to djelo koje činimo. Šeitani mogu s nama jesti našu hranu. Međutim, kada kažem bismila, bi im zabraženo. Kao da stavimo pregradu nekog stopa. Slušao sam jednog profesora Jelišina dok je pričao priču o tom svijetu džina, kako ljudi mogu da dođu do kontakta sa džinima. Kaže, jedne prilike, neki mladić je prolazio kroz nekog selo blizir Medine i vidi svadbu nekog. Svadba pored puta, onako kako izgleda sladba, jeli, ljudi okupljeni, sofre postavljene, riža, meso, sve ostalo kao što ide u sladbu. I zovu njega gujlom, hajde sa nam. I kaže, ja sjednem i pored ovaj, za tu sofru, znači sve su ovaj, ljudi tu u bilju. I kaže, im, smila kad nestadaše i ljudi i sofra. A na, na, ispred mene gujlom balegni košto se ona je, znači džini se hrani time što znači da je bismila spas i zaštita za čovjeka u svakom trenutku pogotovo toga što nam šejtan a što je to zaštita od šejtana i što aj ne mogu s nama jesti ne mogu sudjelovati u našim životom zato dikr ispomjenjala da lana posebno bismila treba da bude i navika u svakom momentu izlazimo iz kuće ulazimo podižemo nešto kopamo jedemo, dodajemo, sve bismirla. I znamo dosta slučajeva da su, ovaj, da su džine napastovali ljude od toga što se ih uznemirili, ka, ono kad bacaju nešto, ona, prosipaju vodu vrelu ili nešto napolje i tako dalje, uh, uznemiraju ili povnijedje džine, onda mu on uzvraća na to. A kaže da, da kaže bismirla, to je bilo upozorenje za džine. Jer bismirla je upozorenje za džine, ovaj, I, o, I one džine koji su dobri, i one koji nisu, i šeitane, i one koji su dobri. U svakom slučaju preporučeno je mustahad je. Mustahad je da se bismila proči prije jela. Mustahad znači nešto pohvalno. Sad ima učenjaka koji smatru da je važno, ali spravljaju mišljenje da je mustahad je. Ali s obzirom da vidimo važnost bismila je prije jela, ovaj, to nikako ne bi trebali spuštiti. Desi nam se da zaboravimo, Vidjet ćemo kasnije, jeli. i šeitan ne želi da zaboravimo, sve je povezano, šeitan ne želi da spomenemo bismila počiniti, jer zna da, da je to njemu u u svakom pogledu. Smisao bismili, rekli smo šeitanu, jeli, ne dozvoljavamo da objeduje s nama, to je prvo. Drugo, radi bereketa Allaho blagostova koji daje djeljučstvo, što god, sve što spomenemo Allaho ime, u tome je Allaho blagostvo i bereketa kaže bi s milom počeo, posao bio. Bi, bi nešto radio, povradio kako treba. To je lamo blagoslov je lamo pomoć. Isto je tako da smo, jeli, za sofronom svjesni, te lamovi blagodati i dobrote koje nam je dao. Kad pogledamo sofru i obilje treba da sjetimo da je, da je to uzvišenje Allah nam dao i stvorio, da, da nas je ono skrbio, jeli, da nam je te blagodati dao. I da su mi bez njega da A da u isto vrijeme na mnogim delima, jer u zemaljskih kuglima imaju i nije već šta da jedu, Zaloga je hljeda. Nijema je zaloga je hljeda. A mi obi hrane koji ne možemo ni pojesti i dosta toga bacimo, prospijemo itd. To je na neki način nezamalost prema lahve blagodata. Znači moramo se sjetiti tijim momentima lahve blagodata, zahvalitimo srcem i jezikom, a posebno na kraju jela. Ako zaboravimo spomenuti bismilu na početku jela, sjetimo se u toku jela i na kraju profesija, kao škada je posanitelji Isra'at Veselam, da kaže bismillahi awalahu wa ahirahu ili bismillahi awalihi wa ahirihi bismillahi na početku na kraju. I tada ono sve što je šetan koje je s nama jeli, on će to povratiti, kako se spomnio na izu. Kad je Džabir ibna Dola radjela ono prenosi da je čuo lavu poslanika Salomdohale i Selemen kada je rekao Kada čovjek uđe u svoju kuću i spomeni pri ulasku prije i prije jela lavo ime, tada šeitan kaže ovdje vama nema prenoćišta niti večera. Ovo ono što su malo prej spominjali. Vrlo bitno, prolučite, makar kazati bismila pri ulasku u kući. A ima i doba s nama, doba jer poslanika je slavio s noći. Jer šeitan tada ne ulazi s nama. Međutim, kada uđe u svoju kuću i pri ulazku ne spomene Allah u ime šetan, tada kaže, našli ste sebi konak. Znači, se ne radi jednom šetanom, uviše nije uđe s nama. Pa ako ne spomene Allah u ime ni prije jela šetan, rekne, našli ste i konak i večer. Stvar je vrlo jasna, znači, od privola prije u kuću i prije jela, i prije svakog dozdovnog posla, trebamo poučiti mislimu, da nam to bude navika. Uh, mi smo kod naših, možemo primijetiti kod naših starijih, od nana i deda, kod njih, jeli, svaki postupak, svaki korak, sve bismila. Dodajme što bismila, ustaje bismila, jela bismila, znači sve bismila. Znači to je jedna navika i odgoj ovaj, koju su pokupili, odnosno uzelo svojih učitelja ili svojih roditelja. I ovaj drugi hadis isto govori, jeli, je samo o spominjanju bismile prije jela, nego i prije ulazka u Jesti desnom rukom? Ibn Amradi al anu prenosi da je vlava poslanika Nehissala Praslam rekao kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, kada pije, neka pije desnom rukom, je šeitan jede i pije lijevo rukom. Ovo je jedan edep, odnosno jedan propis islamskih vezana za jelo, to je i desnom rukom, koji je prema većini islamsku učenja Karbalađa, obavez. Za razlog bismo bile ispominjali rijela oko koji oko koji posle malo veće razlože. Obaveza je vađa, jeste desnom rukom zabranjeno jesti lijevo. A e sad pitaš da li što koji su djelavači, rođeni djelavači, ništa oni će naučiti jesti ovaj desnom rukom, kao što ovaj mnogi desničanci nauče da koriste lijevu ili desnu nogu. Vježbaju, vježbaju, vježbaju kad futbaleri mogu ovaj mogu uvježbati korištenje lijeve noge odnosno da udari loptu lijevom nogom onda čovjek treba mora da obijega ledi desnom lukom. i tak mislo črna dosta inače čovjek ne želi kao što onaj nje htio ali ako ne želi onda neće uspjeti sve se može postići sve se može postići vjerom zašto u drugom Isusa se spominje Isto je da šetan, razlog ove zabrane je da šetan jede lijevom rukom. To je razlog zabrani. A šetana ne smijemo, nije goćemo slijediti. Nije goćemo ga, nije goćemo slijediti. Volete, šetan. šetan jede lijevom rukom. I odmah u takvom jelu nema ni bereketa, nema hajda. Kaže Ilija as-Sibt ibn Akwa prenosi da mu je otac jednom prilikom rekao da je neki čovjek pred Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve selleme jeo lijevom rukom, a pa moj poslanik alihi salatu vesselam rekao je jedi desnom rukom. Kaunar, jedi desnom rukom. Rekao je ne mogu. Poslanik alihi salatu vesselam je rekao nikad ne mogu. Samo ga je oholosu toga skrijecima. Nakon toga taj čovjek više nije mogao podići ruku do usta. Iako se radi o jednoj, da ne kažem, manjivarnoj stvari u slamu, jedenje, način jedenja, ovdje je došlo, došla do izražena oholost ovog čovjeka koji je iz oholosti inata, nije htio da posluša, ako se nikada je slobno. Nije htio da posluša jel, njegovu narodu. Kažem da onaj ko, ko se trudi i ko vježba, jel, on, on će moći da, da se nabitne da jede desnom lukom ako ljela. Ovi hadisi kojima večeras govorimo, koje tumačimo, one stvari govore o adabima jela, odnosno učitivom i islamskom ponašanjem zbrijelu. Neke od ovih stvari su u svehak, odnosno pohvale, a neke su lađe, kao što ćemo vidjeti. Sljedeći hadisi 1300. -ti govori o tome da treba jesti ispred sebe, treba jest ispred sebe, to jest onu hranu koja je najbliža nam, koja je do nas, koja je u našem dijelu tepsi ili posude. Omeri nebi seleme, radi jele, da, manu je rekao, živio sam u kući Allah, u posanika se na Allah, Kada bismo jeli rukom, sam dobačo hranu na svim dijeloma posude. Pa je posanika, ali se lada, to dječače, reci bismillah, jedi tesnom rukom, jedi ispred sebe. Reci bismillah, jedi desnom lukom, jedi ispred sebe. Ovaj eljep je jedan uzvišeni islamski bonton prijelu, a svrhamo moje da druge ne uznamiramo. Da druge ne uznamiramo koji jednu sanala zajedno z jedne posude i da nam pokazujemo svoj pohlebu i ono što se kod nas kaže po pašnom službu. Ako vidimo da je pred nekim bolja hrana ili bolji komad mesaj, mi poletimo za tim javno. Isto tako trebamo jesti s krajeva posude, a ne sa sredini. Znači ako kapiste nas posuda trebamo jesti s kraja posude, a ne sa sredini. Jer kaže prosalik Aleksandros na meditite kraja posude ne možete jesti sa sredine jer bereket odnosno lav blagoslov se spušta na sredinu posude. Na sredinu ti je tepsijski koji isko te je jedini. Prije mi običaj nije kod danas mo teeno ostio, šofti svoj ovaj svoj sahan. višku nož za petnaest je ne znači, i on ostavi sve dižu. Prije sjelo, radi berepke, nisam znao što se nimalo posuđujem. Jelo se iz jedne krepcije pita, kumpirša, kuga, svi bismilah da trepke šokom ne imaju. I ova ljudi su bolje jeli opeti, i apetit, ta danas smo svako svoj tanirić. Svako nesu stana držao za sebe. Jel. I zato se ne pojedi svakom ostane u tajnjir. ne mogu ni suku pojesti, djeca ne mogu suku pojesti. A onako prije nije bilo i ovaj izabirat, nije bilo zjafjeta što kažem, nego krompiruša i bismila svi. Svi se najubi, napiju se vode i zadozna. A danas moraš kečar, majonezu, salatu i sve ostane. Jeli? Sve ostane i bez bereketa i ustanu i vladni. I nezadovoljni. Ovo je Hadith, je li bilježak od Begih i sami Udžami. Znači, ovaj, da, da se ta bereke spustio na sredinu. I bolje je jesti danas, da, bolje je jesti iz jedne. Znači, ako jedemo nešto ovaj, što se može jesti zajedno, bolje je jesti iz jedne ovaj, poslute. I stepsije. Ako Pitu, jedemo i stepsije. Ako jedemo u Krompir, ovaj, Riližu i stepsije i zajedno sviradbereke. Ojedne im se tri prsta. Kapirni Malik Radjel Lanku kaže Lahu poslanika Rih Selat Vesala bijelo se tri prsta i oblizao bi ih prije nego što bi ih obrisalo. Ovo je jedan sunet koji bio običaj kod arapa i, pa i kod nas ovdje. Kaške su postojale prije, ali se nisu koristile. Jelo se prstima, odnosno rukama radbi reketa. Naravno tečna hrana se ne može jesti. E, Djelo se sa tri prste, to sumnit, sa ova prsta. Palac kaže prst srednji prst. U tome je bereket. I medicina je dokazao da je korisno jesti Zato što na vrhu na prstiju postoje neke enzimi koji unosimo u organizam kad jedinu. I to na to nam. Medicina je to nedavno. U, u prošlom stoljeću. Ja. Nekome se gadi, ne može mislim. Kako on rekao, počne njeste rukama, ova je na ruža stanje mjesta. Kako smo na sve postali gardljivi, samo nismo postali gardljivi na, na griješenje, na svoj grijeli. Zato je propisano da se ruka operu prije jela. Svaki muslima opere dobro ruke prije jela, što znači da su njegove ruke čišće od ove kaške s kojom jeli. Kažu da je jedinje jednim prstom osobina onolika. Na prvi jednim prstom je dvaka. Umače prstom, ja. Osobina oholivih. Jedenje sa svim prstima, s prsti prstima je osobina pohlivih i popašnijih. A jedenje sa tri prsta je osobina skromni Oni koji sliži sluneti. Jeste znao da ovo? Sada znate, znači jednim prstom je jednoli oholivih. Dak ste videli, a vidjel ste sigurno da ima puno hranani švedskih sto, pa ne znaš šta, posot je pomalo prskom močiva. Zaloga malo pa i to je ovdje. A oni popaš jedu ovako, trpaju. Speli pusti. E sad mi bi trebala tu praksu uživjeti, pa makar konica, to su da su ne. Jesi piti, možemo piti, jesti prstima, svojim rukama. Možemo jesti rižu možemo jesti krompir i tako dalje ne moramo sve kašiku, ma da ne govorimo o onim običajima koji se koji se nameću a tuđi su običaji i tuđi bonton zapadni kašika, veličana nož pa kada dolju ljudi na iftar, piškom više puta posle mazve i poredamo onako ide u nož je tako pa ne znam šta je dalje, biljuška ili kaška. Uglavnom, njemu dođe kaška lijevu ili biljuška. I on tako uzmije kako vam je servirano i uzmije. I nožem, ovaj, reži desno de, nožem, a lijevom je da je pitu. Ili kompitu. Pokrenimo, ali nikdo nije ovaj, oba, stavio da je obavezno. Ako već koristiš nož u biljušku, eh, nož u lijevu, a biljušku u desnom. Reži ovaj, lijevom je desnom. A lepto da ga ne bi tko vidio da je visko on se prilagodi atmosfjeri, odnosno ambijentu. Nažalost u takvih slučajeva vjerojateljima dosta. Ovako kad su i stavili u hotelima i ovo, po što je hotel, treba jesu po hotelskom montonu, jedete, a ne po islamskom. Kada neko jedinika obliže ruku neka nekad da se obliže, i nablas radem, anko prenosi da lao gusani kada je hisselat 8. rekao, Kada neko od vas jedi neku hranu, neka ne briše svoju ruku dok je ne obliže ili neka dadni nekome ne obliže. Ko će ovo primiti? Naravno, sve to normalno. E, sunet je da ne brišemo ruke maravicom i da je ne primiti ne obliže. Zbog čega? Iz dva razloga. Iz, iz jednog materijalnog i jednog dugog. Materijalni je to da, ovaj, što smo rekli, da je nevrbi prstivi, da su enzim koji unesemo u organizam i pomažu privariti dokazom, medicinski, naukom. A drugo je da e, tako iskazujemo poštovanje prema berekeke, prema hrani. I onu hranu je ostala na rukama, na prstima da je pojede. Znači pokazujemo zahvalnost Allahu prema svem što čemu nas je jeli ovaj, uskrpio i tome je blagoslov bereket hrane. A to je sunet, to je lijepo, znači je na taj način uživljamo jedan sunet. Jer kažem psanika, ali ih se na to sva, mi ne znate u kojim bereket. Možda i tim mrvicama koje su oznaje, našim prstem, može tu bereket, taj blagoslov koje vadaje hrane. Čak možemo dati nekom da poliži prste kao što je supruga, majka, dijete, jer mi kao roditelji, pos ekstremalika nje se negadi da poliže, obliže prse svog deteta što znači da nije to uopće nešto čemu se trebamo od čega se trebamo li, ustručavati i gaditi se na to kako ovaj kako nam se negadi da polijemo kašu isto je doljo a kaška da ne govorimo el posebno ovi metalni, da su, da su one ruče da nisu zdrave za korištenje Tore radi se uči na zdravo. Najbolje su drvene kaške. Drvene kaške, a ove metalne postavljaju ovaj imaju štetne podstice pod ispod tako. Obrzivanje prstiju posude od džadera dela u prenosi da je posani kadaj da se prsti i posuda nakonila obližu i rekao bi neznatoj pom delu tane bereket. I posuda i to je sunet. Na kraju je ostala posudi da se je li ovaj obliže odnosno saberi pojedi. Naravno, mi smo te sudnete zaboravili. Trebali bi ih prakticirati. Jer u tome i bereket. U tome će biti bereket i za porodicu i za nas sami. Čišćenje i jedanje zalogaj ako je ispadnije. Znači, često nam se desi da nam zaloga je ispadnije. Zaloga je hljeba ili neke hrane ili čustnom stanju. I taj zalogak mi nam ispadnije, trebamo ga uzijeti, ne ostavljati ga šeitanu, opuhati sa njega koji ima prašine ili nešto, vidljivo na njegu skinuti tijeli, drugom rukom i pojesti, i ne ostavljati, ne ostavljati to šeitanu, jer šeitan jedu ostatelju svih Sve što ostaje za čovjeka, njegova hrana, šeitanu, to je jedna. Naravn, ako i A također u ovom postupu, u ovom sunetu, je maličanje i cijenjenje Allahovi i vlagodat koji je nam je podario. Svaka mrva je Allaho vlagodat. Svaka vrga, lava, blagoda. Mi nama ispod nje komad, dvije sve gospodine, Marijeva, poješće malnace, da ne govorimo o, o drugim ili našim lošim navikama. Ispod zalogaja sunet je, uzmi ga u uši prašinu ili ako ima nešto na što smeta, skini poješće. Ne znam da li sam jednom spominjao primjer, dok sam bio ovako dječak, jedan čovjek je došao, Momo je ovšije radio kod njega. Nešto znači, fizičke poslove, najviše gova na na razumu na večeru i večerom. Mi kao djeci smo jeli sa njim. I on jedne, prvo je jeo, prvo bio često kao rad, radio je, kažo pošteno i časno. Kao što su često bili naši stari, pred koji niško na dublje vrijeme komi. I jede sve prve koji su pred njega ušli, ona sofra, oni sofre bilet. Sve mrve kako prstom povjede i pojede. Mi gledamo uđa kod djeca, onako, ne razumijemo zašto to radi. Ono U stali dovolju kaže mrve plaču Mrve plaču treba ih pojest plaču što ih nismo pojede. Hajdeš te on pojede svoje mrve, nego gledaj spred nas. Mi nismo pojeli svoje mrve kod djeca, mi izmrguli, plapa. A on uze i mrve, sve pokupe kaže djeca treba tvoje mrve pojesti i sve pojede mrve. Tako dakle, da uvijek je to ostalo osjećanje kako su naše stariji cijenili Allah'u blagodat i pridržavali se suneta. A možda je sami jednici nisu znali to sunet, da je to učinio poslanika alaihi sallatu wasallam, ali su naučili svojih roditelja, svojih starijih. Po zahvaljivanju Allah'u na lijevoj piću. Ja nesim primim Allah'u krenosi da je Allah'u poslanika alaihi sallatu wasallam rekao, Allah je u istinu kad mu se Njegov rob zahvali kada nešto pojede ili popije. Allah je zadovoljan je li kada mu se zahvalimo. To je djelo i zatim Allah'u zadovoljstvo. Mi smo se dužni zahvaljivati Allah'u na svim blagodatima. Posebno na blagodatima pa je nam se stavno ponavljaju. Mi svaki dan jedemo i pijemo. Svaki dan. I to su to je jedinstvena prilika da se zahvaljujemo često Allah'u Na svakom zalogaju, na svakom gutljaju vode i neku drugu hrla piće. To je naša obaveza. Nije to pitanje oču nekuću, nego naša obaveza. I opet, i ovom pitanju imamo uzor u našim stanikama. Uvijek su zahvaljivala glavna na kad jedu, kad, kad se najedu, kad se napiju. I to treba da bude naša praksija. Tako je, znači, sa hranom kao jednom velikom blagodati bez koje nema života. Kaže poslanik alaihi salatu esala u hadisu koji bilježe buddavu, koji je sahid, kane ila ekele i šerive, kale Alhamdulillah illa di at'ana, wasakao, wasa umavlahu, wa ja'le nahu makhraja. Kaže, hvala Allahu nas je, koji je nahranio i napojo, hvala Allahu koji i napojo i koji nam je uh, olakšao te zaloga, da je lagano, olaksovao nam to i omogućio nam jeli, da vršimo nuždu. I to je blagodnata lava. Znači ono što pojedemo u nama ostane što je korisno, ono što je beskorisno, izbacimo svoje tijela. I to je lava blagodnata. I čak i na tome je shab zavoljeno. Jer imate slučaje kada ljudi ne mogu da, ovaj, ne moju, uh, da vrši nuždu, bilo malo To su to su i sībeti muke je teško. Pa se nakon toga treba da završiti. Ovim hadisom smo završili večerašnjih. Te predavanje molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči naše vjeri i da nam omili sunnet ravahu poslaniku sallallahu